Och Av en händelse så träffar jag två stycken tjejer här med jättefina Dream Drop-tröjor. Eh, vilka är ni? Idag är det igen torsdag den 14 januari, då vet ni vad det är som gäller, inspelning av veckans avsnitt. Och för er som väntar på en intervju, uh, får vänta tills den kommer. Nu är det så att uh, idag så är det lite speciellt för att jag sitter inte ensam här som jag brukar göra. Utan jag har besök av inte mindre än Fredrik Ade Bådetoft. Woho! Nej, uh, du skulle säga hej. Hej. <laughs> –Hej allihopa! –Hej, hej. Eh, hur har din vecka varit? –Kanon. –Ja, bra. –Kristoffer? Ja. –Nej, men den har varit bra. Eh, man har ju kommit igång och jobbar och eh, är på väg att jobba bort de här extra-kilon man har dragit på sig. –Ja, så du börjar träna? –Nej, jag jobbar. –Nej, men vänta lite nu. Du, du har ju faktiskt sagt att du ska börja träna årsskiftet och nu har det varit årsskiftet. –Men jag sa inte vilket. <laughs> nej, nej, men Då går vi vidare till Kristoffer. Hur har din vecka varit? Jo, det har varit full, fullt med jobb kan man väl säga. Eh, som jag sa när vi spelade i förra avsnittet så hade jag då haft min första arbetsdag. Eh, och eftersom jag jobbade på en gymnasieskola och vi hade studiedagar de första dagarna så var det bara lärarkollegiet på plats. Då. I måndags kom däremot eleverna och man fick känna på hur det verkligen är att jobba igen. Och efter mina tre månaders föräldraledighet så känner jag nu att jag är lite ringrostig och behöver komma in i gängarna igen. Men samtidigt var det himla kul att träffa alla de sköna eleverna igen. Så att det är på både gott och ont det där. Ja, dessa elever, man måste ha sådana eller vad, vad säger du? Så att, dessa elever, man måste ha sådana eller vad säger du? Ja, de hör till på något sätt. Vi får tydligen inte plocka bort dem. Det tycker jag är dumt, för det kan finnas dumma elever och de kanske inte man vill ha. Jag tror att vi skulle gå varandra på nerverna också om vi bara var lärarkollegiet jämt. Ja, jo. Kan vara, du... Vi kanske behöver vara tacksamma för, för att vi har de där ungdomarna. Ja, det kanske du har rätt i. Hur har din vecka varit, då, Daniel? Ja, eh, jag får väl eh, göra en lika fin utläggning som min eh, andra kollega här har. Den var bra. <skratt> Stålade, uttummane. Uttummane. Fantastiskt eh, nej, men, eh, alltså, vad ska jag säga det har varit en ganska vanlig vecka det har varit eh, jobb och det har varit träning jag har börjat komma igång nu eh, tycker jag lite ordentligt med träningen här eh, men mer om det lite senare eh, jobbat och tränat och sovit det är väl ungefär det jag har gjort eh, jag har inte hunnit med så mycket mer eh, nej, det är väl så det ligger till så att jag tycker att vi går vidare till veckans ämnen istället. gör vi. Yes. Och då som vanligt ska vi prata teknik. Eh, vi ska prata Facebook och rövslickeri. Vi ska prata iPhone och batteritid. Eh, vi har ett skärmtips och vi har någonting som heter väntanstider där. Undra vad det kan vara. Vi ska prata film, och musik. Och eh, där kommer vi då prata Channera eh, Chronicles igen vi har då jag har varit på konsert med Dream Drop och inte intervjuat killarna. Om den kommer i den här avdelningen eller inte, det får vi se. Vi ska prata lite Arkiv X och vi ska minnas David Bowie och vi har en veckans filmtips. Den här gången så är det nonstop. Vi ska prata lite träning och vi ska prata lite Mat och där ska vi prata reben i un. Hundra men som kan ha det ämnet, vi får se. Sen, men, sen glömde vi ju faktiskt eh, Disneyland After Dark-musikavdelningen. Det har du alldeles rätt i, det ska vi också prata om. Så att eh, då gör vi det också. Eh, men som vanligt, i vanlig ordning så börjar vi med teknik. Det ska jag är. Och det är skitkul. Och eftersom att jag är så bra på att prata så fortsätter jag då. Tycker jag. Yes. Och då ska vi börja med Facebook. Eh, Facebook. Eh, världens största sociala nätverk. Världens största skit samtidigt. Det jag har tröttnat på. Ja, som ni vet nu då så har jag ganska nyligen gått tillbaka och börjat med Facebook igen. Och eh, alltså ärligt talat, de här inläggen, gilla eller kommentera... Eh, så ska vi ta som exempel, kommentera om du har en iPhone, gilla om du har en Android eh, Gör du inget deras så är du inte bra eller så är du dum i huvudet brukar det vara Vem orkar till att börja med, vem orkar skriva dessa inlägg? Och, vem, andra... vem orkar bli förbannad och upprörd över dem? Ja, men vem orkar Ja Det gör tydligen jag skiter i de, skrolla vidare. Ja, precis, okay. ja, skrolla. Men det är bra, då har vi gått igenom det. Skiter i de jävla inläggen, vi går vidare. Säg som har skrivit i vårat manus. Fuck you. Så, har vi gjort det. Vi går, över till, vi, vi går vidare, helt enkelt. Jag är så bitter. <laughs> scrolla på. Ja. Scrolla på. Uh, vi ska prata iPhone och batteritid. Uh, som ni vet så har jag ju precis uh, blivit iPhone-förälst. Eller vad man ska kalla det för. Och på min Nexus 6 som jag hade tidigare eh, Där hade jag en grym batteritid eh, När jag gick upp klockan Ska vi ta, fyra på morgonen Kom hem klockan Halv sju på kvällen Så hade jag någonstans mellan eh, Ska vi säga 50 och 20 procent kvar beroende på eh, Hur mycket jag använde telefonen under dagen helt enkelt Idag när jag har en iPhone 6 Plus så har jag de senaste dagarna- och då har jag använt den ganska mycket tycker jag- haft någonstans mellan 70-50% och 50 procent batteri kvar. Ärligt talat, vad har de gjort? Alltså, de har även ett mindre batteri än i en x 6. Det är ju detta vi alltid har försökt förklara för dig. Mm. Vilket då? Att iPhone <laughs> är grymt. Apple vet hur man bygger skit. Ja, precis Kristoffer. Ja, jo, det får jag väl faktiskt hålla med om. att eh, De vet nog det. Ja. Mm. Eh, alltså, den batteritiden eh, som är i en iPhone jämförs med en Android-telefon. Och nu är ju Nexus X att bra. Mm. Men det, iPhone är ju eh, mobil, mobiltelefonernas eh, motsvarighet till Tesla, kan man säga så. Det är och den, precis och den på el. Ja, men det är precis som de har tagit ett batteri ifrån en Tesla-bil och knökat in i Iphonen. Det går och går och går. Ja, det, ja, jo, det måste jag faktiskt. Alltså, det där halleluja-kören som Iphone gapar om, den, den börjar komma närmare närmare. Ja. Halleluja! Ja. Att det skulle ta så jävla många år. Ja, ja men trägen vinner eller... Förlorar. Trä, trä, trägen... Trägen... Ja, förlorar. trägen. trägen. I alla fall. Trägen är trägen. Enveten. Eh, en enveten är trägen. Ja, Skiter det. Vi, vi, ja. går väl, vi går väl vidare. Du, Kristoffer du har en iPhone 6. Ja, mm. Om du tar tag i din iPhone 6 och så trycker du lite på din vad blir det? vänsterkant och så drar du åt höger. Vad händer då? Vad som helst till höger. Mm. Upp till eller ner till? Rakt mot höger. Du ska dra åt höger, från vänster till höger. I Mitt på skärmen. Mitt på skärmen, var som helst i kanten på vänster sida. Jag kommer till siri förslag Nej, men vad roligt. Om jag gör det på min iPhone 6 Plus som har 3D Touch... Får ja, jag, upp. jag har ingen 3D-touch för jag har inte... Det, det var S-modellen, det har Jag Jag har den ja. första iPhone 6 som kom. Så nej, det finns ingen 3D-touch på mig. Nej, och det var ju det jag tänkte säga då. att eh, Tack vare att jag har den funktionen med 3D-touch. Så finns det en funktion inbyggd i iPhone där. Att då kan du få upp din... Eh, vad heter det nu igen? Eh, Programväljare... Nej, program... Nu står det still i huvudet. Ja, vilka appar då har du uppe? Ja, de, de, de apparna har du öppet. Så att tar jag tag i telefonen eh, när jag är inne i, i den och trycker lite och så kan jag för det första kan jag växla mellan de två eh, senaste apparna rätt sådär, bara fram och tillbaka eller om jag drar halvvägs så kommer jag upp till den här eh, alltså nu står det still i huvudet ja, ja skärm där du, kan, där du ser vilka appar du har ja, programväljan, igång programväljan eller nej ja Ja. Det är ett litet tips för den som har en eh, iPhone 6s helt enkelt. Att trycker du i vänsterkant lite lätt och så drar in mot mitten så kan du välja dina ja. appar. Eller drar du ända bort så växlar du mellan dina två senaste appar. Ja, annars för att få upp de här sidorna så dubbelklickar på hemknappen då så får man ju upp vilka appar som är uppe. Precis. Men du kan alltså bara swipa... Swipa åt höger. Mm. Swipa höger, swipa vänster... inte det är någon sån här eh, grej till Tinder? Jo... Det går någon sån här swipa ja, höger, swipa vänster. Det beror... Den är ful, den är snygg. den är ful, ja, det... den är snygg. Ja, det är väl något sånt där. Jag vet inte, för jag har inte Tinder. Nej, inte heller. Och jag återkommer med en rapport om hur den här funktionen har utvecklats i min iPhone 7 när jag hämtar den <laughs> efter släppet. <laughs> Sikert ni. Ja, precis. Men vet du vad? Då kan vi diskutera det tillsammans för då kommer jag antagligen också ha en iPhone 7. Det är bara jag som får hänga med min iPhone Xs, Xs Plus. Ja, två år. Ja, Ja, den som lever får se Men eh, det borde ju ja. ju gott för framtiden då. sätter ju allsen här också Det inte bra Det var väldigt ja, det var... Klipp, katt, katt Dunk Dunka honom i ryggen, du sitter ju precis bredvid Ja, tack för den. Det, det. Det behöver jag, tack det hjälpte faktiskt. Men så är det ju så Fredrik, ja Väntar du på något? Ja för fan det är snart tre veckor kvar bara. Oh. Tills jag drar rätt in till trebutiken på Överby. Släng fram den för helvete säger jag och så får jag hem min eh, success plus. Tre långa veckor alltså. Ja. Men den som väntar på något väntar alltid för länge. Ja och jag har ju bytt ner, jag har ju kört med en Nexus nu, Nexus 5. Som för övrigt är en fruktansvärt bra telefon. Får jag säga. Mm. Men nu har jag bytt ner mig till min gamla iPhone 4s. Eh, volymknappen funkar inte. Eh, den här hemknappen, hemknappen funkar ju med den här skärmlåset. Ja. Den knappen funkar inte. Och jag tror att min glädje Kommer gå helt överstyr Helt enkelt. Jag kommer nästan klä av mig naken. Är inne i butiken, <laughs> bara springa inne på köpcentret och vråla. Vill du låna min sådana? Nej du? jag vill inte se vården ens. <laughs> Nej ja, förlåt då. <laughs> så ja det är tre långa veckor kvar är det var Söndag dagarna, den sjunde. Vad sa du? Att Fredrik räknar dagarna då förstår jag. Jag tror han ja. räknar timmar och minuter. Min dotter fyller år den sjunde februari också vilket är mm. viktigast Hon att fira. komma en. i andra hand. <laughs> Frågan är vad som kommer att överskugga var då. Ja, ja. Han kommer hänga på låset. Det är jag helt säker på. Det, ja, ja. Ja. Sen får de fyra kalas så mycket de vill. Ja, jag har sagt till... Jag var ju där inne och pratade med dem. Och så, för de har ju inte de här 64 gigarna hemma ute i butikerna. De har ju bara... Är det 12? 16? Nej, de hade 64 när jag hämtade Nej. på Tele 2 i ja, Överby. Ja, inte i 3-butiken. Nej, jag var på Tele 2-butiken. Så det fick de, fick de beställa hem ändå? Okej, okay. ja. Nej, ja, du skulle ha valt till 2-butiken för de hade ja. en i alla fall. Jag sa det till Maria att jag skulle ha ett sådant abonnemang, Hon, <laughs> fan vad sur hon blev. <laughs> Med att byta? Nej, inte byta men att jag skulle ta ett nytt abonnemang på 2. Okej. Okay. Tele 2. Ja. Det gillar hon inte. Varför inte? Nej. Har, så, har, har du några problem till det två? Nej, men vi har ju så helvetes många abonnemang Ja, ah, du tänkte så så ah, Ett till, vet du Nej, ah, nej det, är väl, det, det är väl kanske inte det. Hade jag kommit med det förslaget här så hade jag inte haft någon bostad Nej, nej. <skratt> eh, Ja Det var väl det om det tänkte jag tänkte säga Men ska vi se Kristoffer Ja. Eh, eftersom du tipsade så tänkte jag också tipsa lite Ja, varsågod, köp på. Det berör, berör inte eh, iPhone just nu utan snarare en annan Apple-produkt, nämligen Apple TV. Eh, för precis som jag sagt tidigare så skaffade jag eh, via Play ganska nyligen. Och eh, då var det ju massa skoj som man ville kolla på där. Eh, och när jag satt och bläddrade igenom och hittade lite att kolla på så gjorde jag en eh, upptäckt. Nämligen att när jag startade en film, och jag startade inte bara en, utan jag startade ett helt gäng för att kolla. Då fanns det ingen textning. Varken svensk text eller annan text. Trots att jag hade ställt in i Apple TV att jag skulle vilja ha svensk text och engelskt tal på allting som spelas upp. Eh, hur som haver, så började jag mixa med det en hel del. Lyckades inte hitta någon lösning på problemet så jag sökte på internet och där hittade jag lite vägledning att om man tittar på via play via Apple TV så måste man slå på någonting i Apple TV som kallas för dold textning och för att hjälpa andra som eventuellt hamnar i den här situationen och inte får någon text när de kollar på via play så tänkte jag berätta hur man gör för att slå på dold textning och du är snäll ja visst är jag det finns två sätt att göra det på. Eh, båda är hämtade från Apples hemsida så det borde stämma. Jag har testat. Eh, om man vill slå på dålig textning så börjar man då på startsidan på Apple TV och man trycker på inställningar. Efter det väljer man allmänt, sedan hjälpmedel och så klickar man i slå på textning för hörselskadade. Och sen så ska texten dyka upp. Vill man inte göra det, om det då skulle kunna orsaka konflikt i någon annan app, så kan man ställa in den dåliga textningen när man vill Och då startar man upp den film på Viaplay till exempel som man vill se på. Sedan håller man in mittknappen på fjärrkontrollen i tre sekunder. Och då dyker det upp en flik med titeln Undertexter. Filmen stannar medan man gör det. Och där kan man välja den text som man vill ha. Och sen starta filmen igen med text. Det är ju smidigt. Ja, det är båda sätt den funkar. <hör> uh, för det kan vara lite begränsande om man inte kan få fram textning. Speciellt om man tittar på utrikesk film. Ja, precis. Det finns ju även en annan grej där. Jag har börjat köpa lite filmer där på iTunes. Mm. Och texten var så förbannat liten. Ja. Så, så det fick man också gå in och ändra så man fick större text. Det är väl i samma meny där någonstans tror jag. Ja, man kan ändra det också. Man kan till och med designa sin egen text. Alltså ja. hur, hur texten ska se ut och så. Det, det har jag inte mixtrat med. Men man har ganska många olika intressanta alternativ. Om hur man vill att texten ska visas och så. så det ja, precis. Mm. Det kan vi ja, ta en annan gång. Spännande! Texta film, det är kul! <laughs> Men om vi pratar musik. Fredrik, då hörde du någonting. Ja, det finns en grupp som heter D.A.D. kallar jag dem. De hette ju Disneyland After Dark från början. De är från Danmark och bildades 1982. Jag behöver inte läsa allting och har skrivit det, men... Det var en... Jag kommer inte ihåg vilket år det var i alla fall. Men jag gick in i Göteborg i en skivaffär. Det var ju på den tiden man sprang och bläddrade bland cd -skidorna. Och så körde de lite tyst. Det här... Musiken då. Och jag gick fram till kassan och frågade Vad fan är det ni spelare? Är ju hur bra som helst? Och det var just då DID. De får inte lov att heta Disneyland After Dark. För Disney har ju krånglat lite med det. Så de heter ju DAD. Det är ju lite som gruppen Ghost. De heter ju i Sverige överallt så heter de ju Ghost. Men när går man går in och söker dem på exempel Spotify. Så heter det Ghost BC. Aha. Och det hade också med någonting med någon copyright att göra så att Ghost BC står för Ghost before copyright. Ja, ah, okej. Okay. Det är smidigt, ja. En annan adekvat jämförelse är om man skulle vilja trycka t-shirtar som det står a podcast på. Ja, det, så kan företaget det, som jag trycker om hänvisar till det. Det upphovsrättslagstiftning och menar att de inte vill bli fuckade av 20th century fox. Ja, så kan man ju också se på det. Ja, Men. Nej, det där är med upphovsrätt och sånt. Det is a bitch som man säger. Ja, men just det, det, det var ju mitt musiktips. Det är jävligt härlig rockmusik. Jag Tyckte såg dem faktiskt live på trädgården för många, många år sedan. Och fan vad nice! köpte en riktigt cool keps i samband med konserten. Okej! Okay. En en fisk på, eh, som är uppbyggd av dödskallar med ho. Coolt! Det ja. är no few på for the kan ha det, tror <laughs> Ja, ja kan det kan säkert stämma. Det var i alla fall det var skön stämning på konserten och det var, ja, nej, det var fräckt. Ja, när vi vände in på konserten så var ju faktiskt på konsert i lördags ja, och lyssnade på en grupp, faktiskt flera grupper, men speciellt en grupp som höll i alltihopa som heter Dream Drop. De killarna jag intervjuade jag också. Mm. Eh, så jag tänkte att den intervjun kör vi lite senare i och för sig men ja. konserten i sig eh, den var faktiskt riktigt trevlig eh, vi hade två band, tre band till eh, det var eh, Concealed in Clouds riktigt bra mu musik det är också rockmusik så att de eh, tipsar om om ni ska söka upp dem på både just nu som jag kör då Apple Music när jag testar finns där och då finns det finns även på Spotify. Eh, grupp nummer två heter varri skrik. Heter det så? Mu. Nej, inte <laughs> mu. <laughs> eh, och så var det då trench micro. Hette den sista Det var en eh, han eh, hade då gjorde egen elektronisk eh, lite drumsaktig Ja. teknogrej, så att om man är intresserad av den sortens musik så kan jag rekommendera honom <kör> Men så har vi då Vargskvik och Conceal in Clouds De var riktigt trevligt bra grupper Och ska vi köra intervju nu eller ska vi vänta till vi slutet? Kö... Nej, jag tycker vi lägger in den nu Vi lägger in den nu Då gör vi det, då lägger vi in intervjun med grabbarna i Dream Drop nu så varsågoda! i en händelse så träffar jag två stycken tjejer här med jättefina Dream Drop-tröjor. Eh, vilka är ni? Josefin heter jag. Vad har du för relation till banden? Polare med alla grabbarna. Okay. Och du då, vad heter du? Jag heter Stella. Och du, vad har du för relation till bandet? Ja, jag är tillsammans med Johar, sångaren. Okej, okay, ja, han berättade om dig förut så att... Uh, mm, ja, det ska bli intressant att... Mm. Är ni spända inför själva konserten? Ja, jag är jättetaggad! Ja ja men jag är mer taggad bara blott intressant eh, kanske ska vi få ta prata mer lite efteråt också ja perfekt jättebra tack är perfekt. hej har det gått bra ja ah, nu nu står jag nog här med eh, bara här. Bara Dream Drop gör det eh, Dream Drops största fan av dem alla ja, min syster och Soros mamma Eleanor. Ja. Hej! Hej! Är du peppad? Jag som fasen! Hur tror du kommer att gå för dem? Äh, det kommer att gå lysande pratar lite om det senare när de har spela också då En gång till Vi får prata om det senare när de har spelat och se hur det gick Ja, självklart, jag är så peppad och jag är så stolt Vad säger du som morbror då? Jo då, jag är både peppad och stolt Jag väntar ja. bara på att få höra dem spela nu, ja. live också Vad säger kusinen då? Ja, jag är peppad ja. Men bra, du hörs jag sen ja, det vi Inledning. Då sitter jag här med grabbarna i Dream Drop. Eh, oh. och ni, är det er första spelning vi ska ha nu alla? Ja, yes. det är det. Yes. Och eh, ni har ju släppt en EP. Ja. Oh. Mm -hmm. eh, med eh, hur många? Fem låtar var det va? Sex. Sex låtar till och med var det. Vi kan väl börja med att ni presenterar er själva. Och eh, vad ni gör tänkte jag säga. Men vad, vad för position i bandet ni har. Om vi börjar då. Från... Ja, jag heter Zorro och jag spelar gitarr i Dream Drop. Jag heter Olle. Jag spelar trummor. Ja, jag heter Edling, jag spelar bas. Uh, Joar, jag sjunger. Max, och jag spelar trumtröbel och kibor. Lite i fallet Och lite i ja. all, alla instrument är bra ah, är ja. <coughs> ehm, Då första frågan är då, hur länge har ni hållit på tillsammans? Oj, alltså, det just den här liksom blindappen man ska det så mycket mer än ett år alltså. Det är väl, nej, nej kan man. Jag med själv 2014. På min födelsedag, så när jag skulle 17. Jag om det inte var 16 kanske det var, så gick jag med i alla fall för då, då var det här en idé. Det här var en idé ganska mycket längre än vad det varit ett band som Johan hade. att vi skulle samla massa och starta ett band. Och sen satt vi mest och planerade allt hur det skulle vara innan det faktiskt blev ett band. Men vi började spela och repa tillsammans typ ett år sedan ungefär. Nu får vi besök här också. Vi håller på med en intervju här. Ja, fortsätt! Ja, så det, så det har varit, vi började repa dem för ungefär ett år sedan och kom fram till vilka låtar som vi skulle spela in. Men ni har inte spelat ett år bara utan ni har ju spelat längre än så var för sig förstår jag. Ja. Mm. Hur länge, Ja, så då du. Ja, jag började spela i när lite. var liten. Ja. god har lärt mig att spela jo, guitar. Eh, för att då klargöra då att Sarro är ju min son. Ja. så att, det där kände jag redan till egentligen. Men om vi fortsätter, hur länge har du hållit på? Eh, vad blir det? det blir sex år det blir nu. Sex år. sex år? Du? Jag har spelat bas i bara ett år ungefär, men jag har spelat guitar åtta år innan. Så det, ja. det eh, jag har väl snart fyra år, måste jag vara. Jag började när jag var 15 när jag fyller 19, Så fyra år, är det? Jag. Eh, jag har typ två år, tror jag faktiskt. Två år. Vad du är fräschast. Jag är fräschast. Ja. Så att Okej. Okay. Mm. Eh, jag har ju lyssnat igenom alla era låtar mer än en gång. Ja. Eh, måste säga, först, det är bra, det är riktigt bra, alltså, jag tycker om jag tycker om det. Okay. Eh, min favoritlåt är ju Intro 2, faktiskt. Ja. Eh, så att min fråga är varför släppte ni inte den som single först? Eh. Vi tyckte att eh, första singeln var mer den hade alla instrument och den representerade overall soundet bäst, så vi kände att vi körde på den. Ja, den har även lite lugna delar och lite skrikade mm. delar och lite sånga delar. Mm. Den var någonstans i mitten typ, ja, ja, som var i mm. har det ganska stadigt, så tempo i hela låten. Den ligger lite uppåt lite jättenid. den ligger ganska mitt emellan tycker jag. Mm. Och som singer vill vi ha mer, upp och ner så att säga. Mm. Uh, Influenser, uh, vad, vad är det nog influerats av i ert spelande eller i er, uh, för, att, för, för det här bandet så att säga, har ni, har ni något sånt? Alltså alla har ju väldigt olika. Mm. Uh, uh, det är väl det som är själva idén från början. Uh, alla kan väl säga ett favoritband var eller så? Uh, är... Ja, jag sitter här med My Red of Chili Peppers statuier. de är mitt uh, favoritband. Och som gitarrist tar jag mycket inspiration från deras gitarrist. Mm. Ja, <mys> uh, jag har Offer Maison men är nog ett mina mest fördelade som jag har lyssnat på lust. Så. Ett band som heter Issues, men kanske inte jätteinspirerade men något jobbligt kanske. Oh. Uh, jag säger, ja, det är svårt. Jag måste, om jag måste säga något så säger jag Linky Park. Ja. Uh, det där av liksom, med sången och uh, rappandet eftersom att det är en del som uh, är ganska tydlig influens skulle jag säga. Ja, på på också. Är, ja, jag har jag på park också. Ja, det kan jag förstå för att när jag lyssnar på det så, så är det. det är alltså, ska, jag, ska jag associera någonting, så är du faktiskt till Park. Ja, men det är det folk har sett. Det är det flesta folk har sagt, det det folk ja, har sagt faktiskt. Ja. Ja. Så Om man lägger upp allt det som det har, så blir det någon liten Park. Det, ja, det låter mycket Linkin Park, Park över det men Linkin Park i sig, de har ju ett väldigt politiskt budskap eh, både i sin musik och i sitt sätt att vara, eh, är det någonting ni har tänkt på överhuvudtaget? Uh, just, den, just nu um, alltså den här EPen så är det mest uh, personliga texter antar jag uh, om uh, så, men uh, vi har många, många med låtar som vi har släppt och som vi planerar släppa och så och då är det vissa låtar som drar mig åt det hållet uh, med politiskt budskap och så. Mm -hmm. Ligger ni i samma våglängd som liknande Park där också då? Alltså, jag tror att de är väldigt bra. Så det är lite svårt att sätta sig upp på den i Men Ja, ja men nå någonstans måste man ju börja va? Ja, Alla alltså, är ju var i början, som heter. Jag ställde ju, igår så skrev ett inlägg på Facebook. Ja. Frågade folk om de ville veta någonting om er. Och speciellt ett in kommentar där väckte mitt... Intresse och det är nog den dummaste frågan någonsin har fått och det var, vilken genre spelar ni okay. <laughs> det, jag tycker <laughs> faktiskt inte att det är så dum som man, som man tror för vi har faktiskt inget aling. Nej, alltså, det, det är man kan, man kan typ inte fråga en musiker vilken genre den spelar för alla musiker måste svara att vi är väldigt egna så så, <laughs> vi har inte på något väldigt eget. Jag brukar säga att det är en ganska liksom så här bred generalisering av många genrer som är alternativ metal eller alternativ rock bara. Ja. För då kan man det kan vara ganska många genrer, det är ett ganska brett spektrum. Men, men allt vi kan hitta på tror jag passar nog in i metal och ja. det där någonstans. Så att du som frågar, metal det är väl den stora genren, sen får, ja. du, sen får du ta det ut efter det. Precis. <här> ja, ni är ju unga som sagt, va? Ni är nya, ni är eh, säkert på det och vill ut och spela. Har ni några kommande spelningar på gång? Oj, Vi har tänkt att planera att åka ut lite i Europa i sommar, eh, men det är bara i planeringsstadiet än så länge. Eh. Ni har ingenting bestämt ännu? Ingenting inte bestämt ännu. Vi har mycket att planera. planera. <laughs> ja. Vi har all allt fokus på vår första spelning nu. Som en milstolpe, liksom att vi gör det här och sen planerar vi efteråt. Mm. Så det, här, det är det här det jag har lett upp till. Det, det, är alltså, det är nu vi ja. börjar så att ja. alla som hör det här, jag kände dem först. Ja, det stämmer. <här> eh, det kommer säkert många tjejer och kommer att lyssna, det är säkert de som kommer att lyssna på det här också. Då är frågan då, hur är det på sällskapsfronten? Har ni någon? någon jag har en flickvän just nu. Jag har ingen flickvän. Ja, jag är singel jag har en flickvän som inte Stella och så har du också en flickvän. Som inte är Stella. Nej, det är bra. det är inte samma i alla fall. Nej. Du då? Jag är singel. Du är singel. Då nej. hör ni, det har en singel här så att det är bara jag kommer att och grabba. Singlar. Nej, tre singlar förlåt. Det är jag som inte lyssnar ordentligt. Tre singlar, så att varsågoda. Det är bara kommer att och ta för er. Alltid, jag har nog ställt en fråga jag ville ha reda på. Ja, det är det någonting ni vill tillägga? Lyssna på oss. Ja, det ska vi göra och vi ska även spela in lite på när ni, när ni sjunger och dansar senare. Så att ja, det är det. höra. Ja, det, är lite det går att höra. Det inte blir för dåligt ju. Det ja, det ska bra. vi nog kunna ordna. Det ska vi nog kunna ordna. Precis. Då tackar jag så jättemycket. Ja. Tack så jättemycket. Tack så nu har lokaliserat tjejerna här igen. Nu tänkte jag fråga, hur tyckte du det var? Jag tyckte det var 12 av 10 faktiskt. Det, det tycker faktiskt jag med. Ja. Eh, vad tycker du om de andra banden? Jag tycker de var jättebra också. Och du då, vad tycker du? Askrymt. Allt. Ja det är väl klart, det är, om man har en sån koppling till bandet som ni har så ja. kan vi inte tycka annat. Eh, vad tyckte du av de andra banden? De var jättebra, alltså de var skitkrymma. Jättebra, då tackar jag så mycket för det. Ja, tack Vi Du står här återigen med Elinor, eh, nu är konserten slut. Vad tyckte du? Eh, självklart superbra! Eh, vad tycker du om de andra banden som spelade? Jo, jag tycker att de var bra. Jag tycker att eh, första bandet var ganska brötigt, men det är för att jag är inte så brötig. Andra bandet tyckte vi att de hade dämpat ljudet. Det kan hända att vi har blivit lite hörselskadade på vägen. Men jag tyckte bägge banden var bra melodiskt och grymt, men tredje bandet självklart bäst, gitarristen. Självklart, för det är ju din son. Eh, tack så mycket! Tack själv! Vad tyckte ni om den då? Ja, bra. Så bra då, du bra Christoffer. Strålande. Ja, men det låter bra. Eh, då går vi vidare och pratar lite Arkiv X. Kommer ni ihåg den gamla serien? Ja, oh, jo. Ja. Den, den kommer tillbaka. Jag hörde någonting om det. Här. Ja. 28 januari, så är det ja, har den premiär. Jag läste lite några recensioner. Ja. Uh, det har inte gått så bra. Tydligen, enligt recensenterna. Så vi får se vad det innebär i praktiken sen. Ja, eh, tyvärr så råkar ju den 28 januari vara en torsdag och då spelar vi in så att eh, vi får väl se på det efterhand. Mm. Eh, det kan vi i alla fall tipsa om att de har primär. Men eh, en annan sak som jag vill ta upp det är Chanavera Chronicles som jag pratade om i förra avsnittet. Och jag sa ju då att jag tyckte det var en dålig idé av HBO Nordic att köra eh, ett avsnitt i veckan. De lyssnar på oss De har redan slängt ut två nya avsnitt Och det var bara ett par dagar efter vi Sände vårt förra avsnitt Så att, tack för det HBO Tackar Alltid trevligt att veta att de lyssnar på våran podd Ja, det är alltid kul när de gör som vi säger också Fast inte riktigt då Det hade vi sagt Vi sa att de skulle köra ut alla avsnitt Men tydligen inte Men ja, det är bättre Man får vara glad för det lilla heter det ju Eh, ändå... Men hur, hur står den sig, serien? Jo, eh, jag har ju sett de här avsnitten Och jag kan ju säga att eh, Jag kommer fortsätta lite till Ja Det, det, det går lite trögt Men okej okay då, vi får väl ta det Vi fortsätter lite till innan vi säger ja eller nej till där. Gör vi så mm. Sen är det ju så att vi har en liten tråkig grej Och det är ju det Att helt plötsligt så där så gick ju David Bowie ju tidigare. Det visar sig att han har levt med cancer i ett och ett halvt år och dog i stillhet då i vad det måndags. Kan det ha varit det? Mycket möjligt. Ja. Så att jag tänkte kolla, har du något minne av David Bowie? Inte någonting faktiskt. Jag, jag har en, en liten, han sjöng någon julsång med sin farsa och hon, Kim Wilde var med i den eller något. Ja, det det. Jag har sett några videor någon gång, men något annat, nej jag kan inte ens nämna en låt med honom som man hon har gjort. Okej. Okay. Du då Staffer Jag var aldrig någon stor Bowie-fan direkt, tyvärr. Jag såg ju en massa musikvideos och så på den tiden när folk fortfarande gjorde sådana och MTV faktiskt visade sånt Istället för bara ha och sånt. Så att visst har jag sett det hel del. Men jag kan inte säga att jag har någon direkt favorit. Eller att mm. jag var så enormt insatt i David Bowie och hans reportar Jag så Nej jag kan säga att det var inte jag heller. Men som jag, jag har ju min egna actionport Och där tog jag faktiskt det senaste avsnittet och berättade mitt första minne av uh, David Bowie och uh, vill ni höra det så är det bara att lyssna på den men jag kan ju nämna det att uh, det handlar faktiskt inte om hans musiker det handlar om hans ansikte på en tröja mm. som är mitt absolut första minne som jag fick av min syster och på den vägen upptäckte jag David Bowie mm. uh, men nu ska vi ju inte grotta ner oss i sorgens en stund utan vi går vidare och ber Kristoffer uh, om veckans filmtips så. Uh, veckans filmtips uh, Idag, eller den här veckan, så är det en thriller. En thriller med Liam Nilsson. En thriller som heter Non-Stop. Uh, som jag sa förut så skaffade jag ju nyligen via Play. Och när jag tittade runt där så hittade jag en hel massa filmer som jag ville se. Den här filmen dök upp när jag bläddrade runt. Och jag la till den bland mina favoriter där. Mest för att jag gillar Liam Nilsson. Och den karaktärstyp som han har spelat mycket i det senaste. Den karaktärstyp som vi känner igen från Taken-filmerna. Den första Taken-filmen tycker jag för övrigt är en riktigt, riktigt bra film. Nonstop kommer dock inte upp i riktigt samma kvalitet. Men det betyder inte att den är dålig. Det är ingen dålig film. När man talar om film så kanske man... Inte borde vara så kategoriskt att man bara talar om bra film och dålig film. För det finns trots allt en väldigt bred skala där det mesta är grått och väldigt lite är svart eller vitt. En sak som jag uppskattar med Liam Neeson och hans action-triller-karaktärer är att han är en sån osannolik hjälte. Han passar liksom inte in i hjältenormen. Han är inte Channing Tatum eller Chris Evans och i det här fallet så är det någonting positivt. Nilsson är med genren smått ett gammal. Han har kulmager på gång. Han verkar inte äga något gymkort. Det var flera år tidigare tiden sedan han tog en löprunda senast. Och han har ingen aning om hur man gör för att roundkicka ihjäl tre personer med en enda spark. <här> <här> och det är faktiskt en hjälpig i min smak. Eh, även om karaktärerna han spelar ofta är stereotyper och överdrivna. Så är de samtidigt väldigt mänskliga. Och det är någonting som jag kan relatera till och som jag uppskattar. Så Liam Neeson var alltså en av anledningarna till att jag valde att lägga till den här filmen och blev intresserad av att se den. En annan anledning var att filmen utspelade sig på ett flygplan. Nu är det inte så att jag är sjukligt intresserad av filmer som utspelas på flygplan. Det är inte det det handlar om på något sätt, utan det som är intressant tycker jag är när någon som vill berätta en historia väljer att göra det i inom ramen för ett mindre utrymme, en kortare tid eller med ett väldigt begränsat antal karaktärer. Det är spännande tycker jag att se hur manusförfattare, regissör och fotografer håller sig till de begränsningar som man har givit sig själva. Hur kommer filmen att påverkas av det? Kommer begränsningarna att vara hämmande eller kommer de rent av att vara berikande? Det finns många filmer som är exempel på det. Eh, Foon Booth till exempel. Buried. Carnage. För att nämna några. I Nonstop eh, så spelar Liam Neeson en person som heter Bill Marks. Han är en US Air Marshal med alkoholproblem och är trassligt. För att inte säga tragiskt i Eh, under en transatlantisk flygning mellan New York och London så får han plötsligt sms från någon bord som begär 150 miljoner dollar. Eh, annars så kommer eh, en passagerare dö var 20:e minut fram tills dess pengarna då är överförda. Och Nysons karaktär Bill Marks måste nu ta reda på vem det är som ligger bakom hoten. hindra vederbörden från att mörda en massa människor. Man kan säga att det går sådär. För snart så börjar folk ombord på planet att dö under mer eller mindre mystiska omständigheter. Marx blir mer och mer desperat och det blir mer och mer kaotiskt ombord på planet. Ingenting blir direkt lättare när Marx får veta att kontot som pengarna ska överföras till står i hans namn och att alla bevis han har hittat hittills talar för att det är han själv som är skurken. Nison spelar bra som man brukar i den här gången. Till sin hjälp har han ingen mindre än, än i mitt tycke. Tämligen överkvalificerad Julian Moore. Båda två levererar fullkomligt tillfredsställande karaktärer. Att eh, begränsa handlingen som man har gjort här. Då, både utrymme och tid. Genom att förlägga den till ett flygplan på väg över Atlanten. Bidrar till att filmen får en lätt eh, klaustrofobisk känsla kan man säga. Och det tillför på något vis något positivt till berättandet. På minussidan finns dock eh, de stora logiska luckorna i handlingen. Somliga luckor är så stora att man kan parkera en folkvagnsbus i dem. Jag kan inte ge några direkta exempel på sådana luckor på grund av att då, då riskerar att spoila filmen för de som eventuellt vill se den, Men jag försäkrar att om någon ser den här filmen så kommer vederbörande inte att missa de här luckorna. Som så ofta är fallet med den här typen av filmer så får man ju det som man betalar för. De är vad de är. I det här fallet så handlar det om underhållning och som sådan så funkar filmen alldeles utmärkt. Det blir både spännande och adrenalinpumpande oss. Men det finns liksom ingenting med den här filmen som man bär med sig efteråt. Ingenting som man funderar över och diskuterar med sina vänner eller så. Så om det är det man är ute efter så bör man helt enkelt välja en annan film. Men om man är helt och nöjd med en timme och 47 minuters underhållning utan krav på att logiken ska gå ihop i slutet så är den här filmen väl värd att se. Nonstop finns, som jag sa tidigare, att se på via Play för de som abonnerar på den tjänsten. Det går även att köpa den på diverse olika ställen, till exempel på Diskshop där den kostar 49 spänn. Eh, samma pris för både DVD och Blu-ray. Eller så kan man strömma den som VOD, även det från Diskshop, för... 39 spänn eh, om den här filmen överhuvudtaget går att hyra på CD-on eh, vågar jag inte svara på, men finns den där så avråder jag alla och det bestämdaste från att handla av CD-on.com Du så bitter ja. Ja, du, och, i, och i övrigt anser jag att Cartago <coughs> bör förstöras eller man ska <här> ni vet om jag tänker på Ja, du har inte många ören över för cd jag är ingen fan av dem. Nej, Nej. Vi, vi, hör, vi, hör, vi hör dig. Men Det där, det där låter som en film i min smak faktiskt. Ja, för vad jag har hört så har du faktiskt sett en hel film här nyligen. Ja, Rambo 2. Med reklam och alltihopa? Ja. ja. Herregud, det är någon som borde resas upp och göra ett korsetat, det Ja, men det krävde ju en hel din ask och en hel twistbåse. Och jag tror att en halv sån här liten ask med nobless i gåt med. <laughs> ja. En och en halv lite julmöst. Det förklarar ju varför ja. du höll dig pigg. Ja, det är lite svårt att sammanfatta. Jag förstår det, men allt är socker. Ja, men det gick bra. Jag såg hela filmen. Ja, till och med Maria gav upp innan. Tror jag. Alltså nu borde ju alltså verkligen kisla in ett taket Man blir rent häpen. <laughs> ja, faktiskt. Är... eller vad säger du Kristoffer? Heja, Fredrik! Ja. <laughs> ja, det var det om det. Ska vi prata lite träning? Ja! Det, vi. Mm. det är ju så att förra veckan så var ju du inte med. Nej. Du var ju tvungen att... Du hade ju vad var det då? Du, du, hade, du hade din båt till fullpumpad eller hur var ja, det så? Ja, helt akterpumpad. Akterpumpad så var det. Så att det fick just stöver. Och då skulle det ju du vara så här att innan förra avsnittet som var det första förra året så kommer vi fram till att nu när det är ålsskifte så ska ju du börja träna ordentligt. Ja, ja jag sa ju inte vilket wikidorsskifte men det är på gång. Du har alltså inte börjat då? <laughs> nej. Uh <-huh. laughs> till vidare så är går träningen ut på att öppna och stänga dörrar till kylen eller? Ja, precis. <laughs> nej, för fan, men det kommer. Är det, gud, det är ingen brådska. Året det inte slut ännu. Nej, nej, nej, nej. Kroppen finns kvar. Och, ja. Ja, okej, okay. ja, då, då förstår du. Kilorna försvinner ju inte, de finns ju där Ja, de ligger kvar ja. Det är ju det som är då, så att därför har jag ju satt igång ja. mm. Jag började ju redan förra veckan då Med de här berömda lunchpromenaderna Ja, men det vet jag ja. Jag får ju en, ett mejl varenda gång du gör någonting Med Runkeeper Ja, jag har ju ställt in så att det ska skickas specifikt det där faktiskt. Till mig, ja, Ja, mm, du... ja precis <laughs> <laughs> Denna vecka Så Jag sa ju det att i förra veckans avsnitt så sa ju det att jag skulle vänta mig att börja träna tills jag hade akklimatiserat mig på jobbet. Mm. Och det tycker jag att jag har gjort nu så att jag har ju börjat med mina löpturer också. Ja, jag kämpar ju också med den här akklamatiseringen och jag väntar också på det. <laughs> Okej, okay. ja, vi, vi, vi tror dig. Ja. Nästan. Det tar lite längre tid där uppe. Det gör det, ja. ja. ja. Men, det är annat klimat. Är det... Det. Ja, du bor ju så långt norrut Ja. Det gör ju det så att ja, vi, vi tror dig. Nästan. Så det, det betyder man. alltså att så här, år 2016 så är det bara jag som tränar lika intensivt som jag gjorde under 2015. Oj, oh ja. Ja. Ja. ja. Eller ja. Alltså. Då. Då in in in intensivitet i alla fall. Då, le då leder jag. Ja, keep up the good work! <laughs> som vi säger här nere. Nej, <laughs> uh, jag ja, som sagt då. Uh, jag börjar springa igen. Nästa vecka så blir det gymmet också. Så att uh, nu, nu jädrar ska kirorna rosa. Jag ska. Ja. Plocka bort de här överflödiga. Tänkte jag. Så att eh, mer information nästa vecka. Eh, från det så går vi till mat och så. Okej. Okay. Du hade något såg jag lite längre ner. Du stod inte med i inledningen. Men du hade faktiskt en sak där på matdelen så ja. om du skulle dra den. Eh, ja. Det är ju många som undrar när jag kör en julskinka och stora köttbitar på grillen, hur fan jag gör. Och det finns ju massa olika metoder. Om vi nu tar en vebegrill då, en grill. Vänta lite nu. Ska vi se. Ska du prata grill nu alltså? Ja. Det är minnas att du ska ha adet grillhöna. Ja, precis. Då får vi, vad är det första gången vi kommer att använda ja, det? vi kör ingen. Vi kör jingen. Varsågoda. Ja, hej och välkomna till Ades grillhörna. <laughs> Nej, men så här är det. Har man en klotgrill med lock så finns det en metod som man kan få en grilltid utan att behöva fylla på briketter. På Uppemot ja, säkerligen en 12 timmar. Det är nog inga problem. Okej. Okay. Det är att man bygger, det kallas för snake-metoden, man bygger en orm ut med kanten nere på grillgallret eller kolbrikettgallret. Så lägger man ut med kanten, briketter staplar dem och så tänder man ina änden på den ormen. Färdigt tända briketter som man tänder i en sån här skorstingständare. Så häller man ut dem i änden så tar det så, här, så brinner det långsamt hela tiden runt om. Och ju fler briketter du har i ormen, <coughs> desto varmare blir det. Och ju längre den är då, desto längre tid brinner det. Okej. Okay, ja. Så det kan man testa och experimentera lite grann. Men om, låt oss säga en, tre stycken eh, briketter tjock, så att säga. Mm. Förstår ni vad jag menar då? Ja, ja. Och så gör man halva den halva eh, ringen där nere då håller grillen en jämn temperatur på cirka runt 120 150 grader där någonstans i säkert en 7-8 timmar. Gör man den. kan grilla många korvar på. Ja, den. korv värmer man. <laughs> Nej då. Nej men det är Perfekt alltså Du behöver inte göra någonting annat Utan det enda du behöver göra det är att följa med lite grann Med locket, ventilen Så att ventilen är så långt ifrån eh, Glöden som möjligt Okej, okay, ja Skitsmidigt Mer ja, behöver nu, du inte göra Det låter jättesmidigt Ja Jag testar det ska jag också göra. Jag, som du ser då det, så jag bor ju på andra våningen <coughs> ja. så, här, så att jag har ju min gård utanför. Ja. Det är så ju att... perfekt då. Är det. Ja, du behöver ju inte springa ner det du, en gång i timmen. Ja. Vri locket lite grann. upp igen. Kolla ja. temperaturen. Perfekt, ja. Men du köper en sån här iGrill, vet du. Det har jag faktiskt. Här. Nej, men fan, Inte ens <laughs> jag har en sån. <laughs> det jag kan jag tala om att det är en teknik grejer teknikgrej <laughs> i hela nu. <min ny. laughs> du vet alltid hur du ska använda. Ja, men du har jag haft en Android förut. Ja, det spelar ingen roll. Den är än då. <laughs> Totalt väl. Det, det är nog den sämsta skiten. jag det, Är en är... riktig iGrill då? Ja. Det, uh, ja. Jag längtar tills jag, För jag ska förskaffa en sån. Så drar man upp det på uh, tv i vardagsrummet. Via Apple TV. Och visa på den. Så får hela familjen sitta och titta på temperaturen i köttet när det går upp där. Jag brukar inte klaga på mina teknikinköp. Men det här var nog den sämsta skit jag någonsin har köpt. Ah, du har gjort fel då. Uh, how about no? <laughs> <laughs> ja, Skit samma. Jävlig... du kan få titta på den sen om du är snäll. Det är en jävligt bra metod i alla fall. Ja, det ska jag testa. Du då? Du Grisaffer. för. ska ja. du prova? Nej, vad säger du? Ska du prova den? Snäkmetoden? Det tycker jag låter lovande. Det vill jag absolut testa. Jag gillar att testa nya sätt att laga mat på. Så att jag tar tacksamt emot Fredriks tips. Och eh, min grill är ju undanstoppad nu för vintern. Eftersom jag ja, inte kör lika halvård som Fredrik. Det är fel! Uh, jag, jag, jag, jag vet det. Men min min stå... Där... Ja. Den, den, den står där den står nu tills det börjar töja i alla fall och sen ja. tar vi fram den och börjar testa igen. Får vi se hur jag gör nästa vintersäsong. Jag har mm. haft ut den på vintern och grillat då också men inte i år. Ska jag vara ärlig så står ju min nere i källan redo att bara dra sig upp så att jag står ju, alltså, vilken sekund som helst så kan jag gå ner och ställa den i hissen och åka upp en ja. och så är det bara att sätta igång. Så, att, så har jag ju löst så att jag ska kunna grilla när jag vill. Ja, men som en, en hel karriär då, om du ska göra pulled pork säger vi. Ja. Inga problem med snäckmetoden. Nej, jag ska testa det ja. nästan gång jag grillar en sån grej. Men, men prata om grilla jag hade ju ett par paket reben över sedan i julas. Mm. Tänkte jag ville köra, ja, köra in dem. Egentligen så ville jag ju grilla dem men som sagt, just den dagen så var det alldeles för kallt ute. Så jag tänkte att jag körde dem i ugnen mm. Normalt sett så kör man dem i ugnen På 200-300 grader Eller vad de nu kör så, så drar man igång dem och Tills de är klara på en kvart mm. eller så, Det är ju så folk brukar ja. Men jag kände det att Varför Varför inte göra en eh, lång, Ett långkop på En low and slow ja, Precis Så att jag krydde upp dem en dag innan Jag tog en 33 cm öl eh, Jag tog eh, lite kryddor mm. Som jag tycker om blanda det och en jävla massa honung För det gillar ja, det är På reben så ska det vara mycket ja. honung tycker jag Så jag slängde detta i en skål och blandade ihop Slängde ner rebenen där Lät mm. det ligga över natten Klockan nio morgonen dagen Efter så satte jag på min ugn, 150 grader Satt dörren på mm. Stoppade mina färdigmarinerade mera reben i en ugnsfast form. Hällde över marinalen. Mm. Lade på att den här gången så fick det bli ett lock av eh, bakplåtspapper för folien var slut. Det gick jag alldeles ut med. Men ställde in den i ugnen. Och efter ett par timmar eh, så gick jag och började ösa det. Mm. Ösa de här rebbenen med, med, med den här såsen då, som låg mm. i. Och så höll jag på så till klockan var fyra på eftermiddagen. Mm plocka ut rebenen lät dem vila samtidigt då så reducerade jag den här såsen som hade blivit, eller vätskan som är i formen till en sås, serverade det med uggspakade eh, rosgrönsaker gott och det var så att det bara ja. in. både Fru både, både, både köttet och uh, rotkudsakerna som hade fått stå i ugnen. Mm. Alltså det, ah. det enda som fattades det var lite rök på egentligen. Ja. Det var det enda jag inte hade. Men annars så blev det ju. Så att det kan jag tipsa om. Har ni sådana här tjocka revben, släng in dem i ugnen. Låt dem stå där hela dagen. Bara öst dem emellanåt så att de liksom håller sig saftiga. Vad ni än gör sitt till att lock på så att vätskan stannar kvar i formen. Och ni kommer få de bästa reben jag har ätit. Eh, det här röksmaken, det kan man ju faktiskt ha lite liquid smoke i, eh, i marinaden där. Mm, jo, det vet jag, men tyvärr så hade jag ingen hemma. Nej. Så att eh, hade jag haft det så hade jag ju slängt i det också. Så att, det är ett litet tips från mig om man har reben över som man blir i ordning. Mm, det... Låt dem ligga länge på låg temperatur. Och det är ju perfekt då med snake-metoden. Som jag ska testa nästa gång och såna det idag. Eh, uh, ja. Jag hade nog inget mer. Är det någon annan som har något mer? det? rubriken annat, nej. Det ser tomt ut, det känns tomt. Ja, det känns Och Jag som trodde vi hade så jättemycket att prata om idag. Ja, jag såg också det meddelandet när det kom. Ja, men uh, fem <laughs> timmar trodde du <laughs> ja, jag, jag kanske tog i lite då. Du tog i så hörntänderna sprack. Nej, de har dragit ut. Nej, men. Och stannade bara att säga, jag gör då eller ska vi köra en formalia bara för sockens nej det gör vi inte nej lägg av, Inga lägg av. Jävla ingen formalia ni får ni får kolla 8 där finns formalian vill ni skänka en slant så kan ni göra det finns också på 8 där uppe i hörnet finns det en sida som heter om klickar man på den så kommer man till en sida då som handlar om oss och där finns det länkar till både PayPal Payson och Swish. Swish. Så att, tycker ni att vi värde en slant, behöver lite ny teknik som vi kan sända med, så är ni helt välkomna att skänka oss en slant där. Och är det så att ni tycker att vi ska prata om något helt annat eller att ni vill berömma oss eller döma oss eller vad ni vill göra så kan ni skicka ett, ett litet brev Vill ni skicka Per Snigelpost så får ni leta upp någon av vårans adress alldeles själva Annars så använder ni adressen poddsnabela18 Är det så att ni vill komma i kontakt med någon speciell av oss så använder ni vårat förnamn snabela 18 Men naturligtvis så ska jag ju då Fredrik Walsi speciellt så han använder AD istället för Fredrik. Ja. Eh, en teaser ska jag komma med. Ja, varsågod. Eh, AD:s grillhörnar kommer även komma nästa vecka. Då ska vi snacka 3-2-1-metoden. Och där stiger spänningen till oanade nivåer. 321. 2 1 metoden. Oh, det Gud. är mer än ett sätt att räkna baklänges. Alltså. Ja. Ja. Det är, man grillar eh, rebenspel. Mm. Det tar 6 timmar på grillen. Låt det det så. blir så förvånande gott. Jag ser fram emot att höra det redan nu. Ja. ja. Men eh, vad ska vi säga? Hej och tack kanske. Ja. Eller tidligt du, som vi säger i hey. våra Eller som jag så i förra avsnittet. Over and out. <laughs> Over and out. <laughs> Hello. Hi. På